من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله الله يذكروا وازدم درسن ton se të kodojnë me kushtet e fjalës la ilaha illa allah ndërsa ne kalu kemi shpjeguar se çfarë do thotë fjala kusht tek dietarë ose ulë të në bazat fikut çka kanë shpjeguar dhe kemi thënë se kusht është ajo që pa prezincën e saj nuk ndodh vej pra obliguar apo rezultati që duhet vjen nëse më ngon kushti më ngon rezultati saj apo vej pra që obligohet si që shpuna e namazit por nëse ajo prezenta kushti të zdot të, të që pa tjetët dohet me prezentua edhe vej pra obliguar e kemi punë qështën e namazit nëse hin qilin zenit nëta ka lënë zenitin, kupën e qiellit, kemi thënë se vjen koha e namazit. Atë kjo është kusht për me obligu dreka. Mi po, nëse nuk ka hiç kësht, nuk është obligu dreka. Po nëse është prezente, s'do të thotë që patjetër obligo dreka. Se personi ti duhet kushtet tjera, për shembon është abdesti. E po plotësu kushtet tjera, s'obligohet dreka. Do të thot me prezencën e kushtet, s'do të thotë që do të, të më obligo vepra. Mi po nëse mungon një kusht, mungon më një herë dhe i pra obligua dhe kemi thonë se kushti i par i fjales la ilaha illallah është të thua shqiptimi me pranim në të pranësh dhe të shqiptash ndaj në di kushti që li donë me hi në islam apo për me dëshmu për dikën së shë musliman pre kushtetve të para ashtë qaj me dëshmu këtë fjar nëse nuk e dëshman nuk logaritet musliman nuk logaritet musliman se mungon kushti mungon kushti. Edhe nëse thot se unë kam veprat tjera të cilat dëshmojnë për mua si jam musliman. Datoni kam të kushtën zejmër, veproi mia, bëi fjalë të mira, mirë po nuk e them fjalën la ilahe illallah. Kto febra nuk dëshmojnë për atë se jam musliman, por shaka se kushti mungon. E njoh prej kushteve të besimit tash kjo që aj më pranoi dhe më than fjalën la ilahe illallah. Dhe më shqiptu më godh. Madhot përveç atij i cili s'ka umsi, i cili është Mehmet. Një pati që ju mund sot me thonë, e ka kusht me thonë fjallë lajle Allah, për me hinë në islam. Si që thamë se në vend të fjallës lajle Allah, nëse personi nuk e njofim, kur kemi drejt me dëshmumë se është musliman aj, kur e shohim të falë namaz. Pre gjitha vej prave, e vetë ma vejvë, e vetë mja vejpër, e cila dëshmonë se personi është musliman, edhe nëse nuk e këtë gjukë të thonë lajle Allah, është namazë. As një vejpë nuk mirret argument për margumentues se fulani është musliman nëse se ke dëgju të thon la ilahe illallah përveç nëse ke fal të pa të fal namaz atëri thua se ky person është musliman kjo është meselja e parë ndërsa meselja dit është nëse njeriu ka hyrë në islam me fjalën la ilahe illallah mirë po këto kushtat ndotat i ka plotsuq disa kushte s'ka mundësi të plotsuq këto kushte dhe më kanë kafir po del nga feja me një vepër tjetër me mohim si çështja që e Ramazanit apo e Zeccatit ose Haxhit mohon diçka nga veprat e njohura të fejas që do të më di çdo musliman ai e mohon. Këto rukun, këto çështje veprat obligative që kanë besimtar, për besimtarët e mohon ndjenin prej tyre, kjo person del prej dinjet edhe nëse thot la ilaha illallah. Edhe pastaj si ta mohon këta? Nuk pendohet, thot po pendoh, nuk pendohet, po vazhdimisht vazhdimisht thot la ilaha ndërsa nuk pendohet, ki prap nuk llogaritet si besimtar. Me çfarë? Nëse ai dëgjon të mohu diçka nga rukunet e Islamit, pastaj ai dëgjon të thonë la ilaha illallah. Kjo nuk është argument se ai është musliman. Se për me hën tash në Islam, por ukon ai jo musliman, për me hën Islam i jesh dash me thon la ilaha illallah hamdurallahu. Tashti kur hën ke në Islam ke çështje don të thotë i Islam, të të ka pranuar. Mi po kur del prej dinet, ka dal me mohimin e namazit ose me mohimin e tamamazonit ose të zeqatis ose ndonjë vepër të tjera tash ka njihet te musliman, vetë çështja veçka do të bliç do musliman. Dhe kje e ka muhu Tash të i thëtë lajle Allah Gjithë dhitër me thonë Kjo vejpër nuk eshte në islam Në islam eshte Pas fjales lajle Allah Dohet me pranu nga bimin e ti Mu pëndu për atë Me thonë se o jam këti për zdyti në islam Dhe se kjo vejpër Ashtë obligative në islam Në të të Ramazali nëse hajin shaka muhuë Në këtë munir tash për zdyti Në jetë islam A vetëm fjales lajle Allah Këtë kje s'kho mësi kristeria apo jehudi këta mund të menjëherë në islam me fjalën la ilaha illallah muhammedur rasulullah dhe këo bando bi. Mi po nëse ka dal në mënyrë tjetër nga Islami, me mohimin e diçkaje nga Islami, e cila tjetër prej fes, atëherë këta person duhet më u pendu për atë që ka thonë, me pranues se është vepër obligativa në këtë mënyrë kthehet në Islam. Këtë mënyrë kthehet në Islam. Apo ai i cili ndryshon ligjin e Allahut subhanuhu tea prej ligjit Kur'anit praj kushtetutës, Allahu subhanahu dhe praj shariatet ndrën dhe bjen tjetër liç, pastaj thot la ilahe illallah Muhammedur rasulullah, u obligon njerëzve arbitrimin ato liç, këso mund si me hinë me kon musliman edhe nëse ata gjithë ditën dha fal namaz, për shkak se monigra që ka dalë ka kufrin nuk ka dalë me mohimin e namazet, apo me lënien e namazet, apo me mohimin e zakatit apo të ramazan. Këto ndoshta i kanë rregull. Po më njëra e këti ka dalë për e dinit më njërë tjetër Andaj ju duhet me u këthije Me pranun se shëriati është ha Me këty shëriatin Edhe mu pëndu për atë vejprën Musë mu këthin vejprën që e ka pasën Logaritet se o shkëthi prej ku fritina Se fjallë e lajrë Allah Nëse ka dalë më njërë tjetër Më njërë me një vejprën tjetër nga feja Do të me pranun nga vimin e ti Që e ka pa, mu pëndu edhe më u këth kat mënyrë kthehet në dinj. Nga sa në kohën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu pas vdekjes pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, ata të cedet kanë dalë prej dinës, që aty kanë grupe të ndryshme. Grupe të ndryshme, thonë ulemat kanë thënë, ka pas prej atyyre që kanë besuar muslim me kethabin sikur të ngandar. Ata se kanë mohu pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem, ndërpo k kanë besu se edhe pas pejgamberit është muslima, muslimash e kanë thirrë kethabi rancaku se është pejgamber. Kan besuar edhe këta. Ka pas për atyre të cilët kanë refuzu dhanjen e zëqatët Ashtu që kanë pregadi të shri Dhe janë banë në anën e këtyre mësele me këtë dhabit dhe ty e tjera Dhe kanë luftu këndra sahabëve se nuk e japim zëqatin Mi për janë konë kejtë të tatë cilët kanë thonë Lailailallah la, Muhammed Rasullullah E këta njerëzë kanë dalë më njërë tjetër nga dine Andaj kejtë së për nga bubëkri Dhe në pëlqimin e krejtë sahabëve këta njerë Jo dëshmues mu mu kthie. Nga gabimi i tij ramu pendoa për mollëgarit besimtar. Jo vetëm thonë la ilaha. Sa e di që dal me diskat tjetër për Islamin do të mu kthij në atë veprën prapë me kthierë çysh është me pranua. Mu kthin hak, atëherë me pranua se është musliman. Dersa ato muslimane këdhabet janë llogarit, kush është zon prej tyna që ka thonë që se pendohem ose dëshmuese, mo nuk beson se muslimana është pejgamber, mu pandu. Me dashmusa Musallama ka dhallë me Musallama ashranzak. Dhe me dashmusa gjithë ushtarët e ati janë zjarr që kanë vdekur luft, luft. në luftë të luftës. Në ketë monir sahabët ja kanë pranuar tyrë pendimin. Dhe kanë jetuani koh, pastaj Omer radhiyallahu anhu ka pranuar të pendem. Do të pas ia ja ka pranuar Bubaker këtë ja kanë pranuar. Mir po Musel Omer radhiyallahu anhu ka vepruar një vepër tjetër, ajo ka qen kthimi i plaçkës lufte se ka kthie atyra. Dhe thotë, ajo ka kthie graf të cilat janë zon peng luftë. Robresha. Në votë edhe me zeçatit në këtë mënyrë kanë vepruar sahabët radhiyallahu anhum. Ndaj këtu është një prej meselesë të cilat duhet të kuptu, se nëse dëgjon të njëjtit të thonë la ilaha illallah, pastaj dëgjon të mëo diçka për islamet, mos Mehmeti habitun ti. Kë po thot la ilaha illallah, çish ka musi mos mkon musliman. Dij se nëse ka mëo diçka për islamit, çka ninë të musliman, e, e gjithë ditën më thon la ilaha illallah, kjo si pandobi. Tash kti u du diçka tjetër përveç fjalës la ilaha illallah, mu kthi nga ajo çka ka mëhuar. Mu më kthi nga ajo ve për mu pendua, atëherë mundet të më thon musliman ajo nuk i ban dobi nëse nuk e ban anda the Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullah alayhi tat faman abada Allah lailan wa nahara kush e ban ibadat Allahu natn dhe ditn do thot gjith natn dhe ditn thumma daa nabiyan pastaj ju lutet ndonjë pejgamberit au velijen apo ndonjë dijer njerit të mirë inda qabri te vori ti faqad ittakhadha ilahan ithnayn kepasoni kamor di zotna Ki persona gjithë natën me boj i badet Allahun Dhe gjithë vitën E pas ta i shkon njëherë Dhe ju lutët e vorri në do një penganderi Në dhe lutët e ashtë i badet Dhe lutët Apo në do një njërit mirë Dëvacëm që është një ofës që është i dëvacëm Pas ta i ka vdekë dhe shkon lutët e vorri Ki person ka boj i badet dizotna Ka marrë dhe një zëtjitër përveç Allahot Olem jesh hëdë an la ilaha illallah Dhe nuk ka dëshmu fjan la ilallah li anën ilah përshak se fjala ilah huë l-medëru është ajtë si a dhërohet pas të i vazhdojnë tëtë dhe kushë ngritë një njeri të rëtbet në nëbi në gradën e pengamberit këfara, këbë kufër është bëha Allah l-jokiti nuk i bëjnë dobijët i dëshmija se Allah është të vatë nuk i bëjnë dobijët dhe se Muhammed është të dërguar i Allah nuk i bëjnë dobijë nuk i b Nëse kanë sorin, në e ka ngrit personin në qytetin e pejgamberit, ki ka dalë mënyrë tjetër. Do të thotë çish do të më penduje, çish hen islam, përveç fjalës la ila ila allah, do të me më mohu atë çka çka ka thonë. Do të me më mohu sa i persona në qytetin e pejgamberit, nëse ai ka qenë thirrës në atë, do të më dëshmuesa është renca. Edhe nëse kanë qenë luftëtar, se kanë luftuar për të, siç kanë qenë ato pasues të mosuleme ke dabet, do të më dëshmuesa janë yerth, se let kanë vdekur në kufër dhe se janë për banorëve të xhehenimit. Në shoqfjalë la ilahe illallah i bën dobi aty personi i cili nuk ka dal prej dinet në asnjë mënyrë, por nuk ka dal nga një vepër tjetra. Dhe në këtë mënyrë mundet me një nën islam me fjalën la ilahe illallah, nëse del me diçka tjetër nga dini, duke mohu diçka për çështjeve të njohura të fejas, që i dinë çdo musliman dhe ai e mohon, në këtë ka dalë tjetër mënyrë nga feja, atëherë po mëheni në fe do të më paranuohet atë çka e ka mohuar. Do thotë deri këtu është jam fjalët ona çka kanë bën me kushtin e parë fjalës la ilahe illallah e ajo është pranimi edhe shqiptimi i fjalës la ilaha illa allah është kushti i parë për me hyrë në islam apo kushti i parë për realizimin apo uh, pranimin e fjalës la ilaha illa allah apo njeriu për me uh, argumentuar veten e tij se është besimtar kushti dyt, që është i dytë e ç'është pjesë e kushtit të parë që kemi përmendur apo pjesë e kuptimit të fjalës la ilaha illa allah edhe ajo është al kufru bitagut muhimi apo kufri në tagut ngasë nuqomusi me kan njeriu besinta vetem se ne se ban kufër ntagot nse vetem se ban kufër ntagot mahan tagutin dasa allah subhanahu wa taala that surate al baqara waman yakfur bit tagut yakun kufran at tagut wa yu'min billahi dhasa allahun faqad istamsaka bil urwati l wuthqa ki eskap per nat nyjen e fort te pashkputur lam fisama laha wallahu samiun alim allah djan ddin cdoja Nërsa fjala Allah subhanu wa ta'la shka për për njën më të fort, e cila nuk putet, është imani, apo fjala la e la e la Allah. Në të të kush e pletsan këta, aje shka për qështë për dinin, aje shka për imanin, dhe aje shka për në rrugën e drejt. Dhe këta e kanë thonë u djetar të tefsirit, rrath kuptimit fjales, urvatul vëtka, njëja e fort. Thot i bënë këtë hiri, rahimahullah, se kuptimi a jete tash ai men xhala al andad wal awthan kushile putat ve ma dydu ileh shejtan edh ata zota te se dadrohen pervec allahut ne te selat tret shejtani min ibadeti kull ma yebad min dun allah nat largohat e ban kufr çdo ibadet ne te selen tret shejtani qe qe baten teter kuj pervec allahut wa wahhad allah pastaj njehmoran allahun fa abadahu dhaban ibadatata wahadahu an yashmaran wa shahida an la ilaha illa hu zadashman sanuqad adhrur tjetë për veç Allahut fa kadistamsaka bil urwati l wuthqa ki person eskap për njëën më të fortë e cila nuk putet ndërsa nzon sibn abbas i thot al urwatu l wuthqa yani il iman al iman nija e pa kputur është imani ko përse ne majeti është kush ban kufrun tagutin dhe beson Allahun ki person është kapon për imanin Dhe sa thotë Sejdi ibn Gjuberi hake, Dhe, dhe më të dhahaki Dhe më të për komentore të kërë onit të parë Ja'ni la ilaha illallah është ka për fjallën la ilaha illallah Ki person ka kuftu dhe është ka për fjallën la ilaha illallah Dhe me këta Kanë artë gjithë për nga më bërtë Dhe gjithë pasus të tjirë Kanë thirë në këtë thirë Kanë pasë këtë thirë Thëtë Allahu fi kulli rasula, Na në gjithë popol kemi qua të drguar Cële të kanë tharë me Ani e ibudullaha adhrana allahun wajtani buttagut zal argayuni pagutit. Do that kjo është përgjësia e pejgamberit, kjo është thirrja e pejgamberit, tëm kohën, apo gjith kohen, thyrja, gjithë kohën që kanë ardhur pejgamberët kanë thirrën këtë thirrje, në çdo popull që kanë ardhur dhe kjo është thirrja e të gjithë pasuesve të pejgamberëve që kanë ardhur më vonë dhe pasuesve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dëmbejt thirrje çdo thirrsin. That pejgamberi sallallahu alaihi wasallam من قال لا اله الا الله كثث نو katadhruar te pervec Allahut wa kafara bima ubadu min dunillah dhe ban kufër në gjithatë ato që adhurohet përveç Allahut haru ma hurima maluhu është haram bëhet xhakiti pasuria e tij don të guxon dikush me preqën pasurinën e tij hurima maluhu wa damuhu wa hisabu alallah dhe xhaku i tij dhe llogaria e tij mbetet te Allahu subhanahu wa ta'ala pyolla pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa kafara Bima juqbe du min duni la Dhe ban kufër Në ata që adhërohet përveç Allahut Subhanahu Wa Ta'ala E ka kuptimin tagut Kush lagohet nga tagutu Apo kush ban kufër nga tagut Dhe besanna Allahut Subhanahu Wa Ta'ala E shka për njën më të fort Në tatë ban kufër në ata që adhërohet Përveç Allahut Subhanahu Wa Ta'ala Nëse thua Se këtë kuptim E ka fjala la ilaha ilallah Pse për zdytë e përmendim na fjalan tagut Kur fjala la ilaha vetja nuk ka ta dhuruar tjetër përveç Allahut, ka këtë kuptimin mohim nabadet tjetër përveç Allahut dhe sepse ai pejgamberi ka përmendur për së dytin në hadith, madh pasicia ka përmendur kushta la ilaha illa Allah dhe ka përmendur wa yakfuru bima yu'badu min duni Allah, dhe ban për së dyti ka përmendë pejgamberi ban kufrun atë që adurohet përveç Allahut. E kjo ka kuptimin e njëjtë me ruknin e parë fjalës la ilaha, a është la, la, la, la ilaha s'ka ta dhuruar tjetër. Meni fjalë tek e mohue. Tash çce pejgamberi përmend për së dyti a shëllimi më e forcuqtë se nuk ka mundësi me kanë besimtarë nëse kta nuk e kanë. Nuk ka mundësi të më kanë besimtar nëse kta nuk e kanë. Thotë Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimullah: "O kafero bimā yu'badu min dūni llāh ta'kīdun lin-nafh". Thel pejgamberët dhe ban kufr në gjithatë ato që adhurohet përveç Allahut është si forcim I fyales së parë fillimit fjalës lailallahu e cila është mohuse komponentit parë mohit mohimet fala ekunu ma'sumu ma dami nga se nuk ka mundësi me kan gjak kujt i mbrojtura pasuria thi walmal illa bidhalik pervec se e ma mohimin e ti o ato sot atje që adurohen pervec allah subhanahu wa taala falu shakka ne sen yriu dyshan ne kta au taraddada apo si u hather ka mundesi pas dikush tjetër se adurohet pervec allah apo jo apo dyshon këtë kaq ata ka pejgamberi saollam lum yu'sam damuhu w maluhu nukos ti mbrojtor xhaku i tij as pasuria tij do të atë, nuk ka mundsi me ka njeriu besimtar vetëm nëse dyshon këtë fjalë vetëm nëse dyshon do në të dyshon këtë fjalë s'ka mundsi me ka besimtar do të më pas bindjes se s'ka të adhurojmë tjetër përveç Allahut subhanuhu teal. Nëse nuk e bën këtë kufër nuk e mohon apo e mohon ato të sotra tjetër që adhurojmë përveç Allahut i mohon mirë po ka dyshim ne këtë apo shilohatorn në këtë fjalë s'ka mësimë kon besimtar. Dhe se fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ndalohet gjaqu i tij, pasuria e tij, është argument sa i cili nuk e bën nuk e bën kufrin në tagut, gjaqu i tij është halal dhe pasuria e tij është halal. Ndërsa shkaku që në gjithë ajete të gati është përmend mohimi fara pohimit, është në atë që mos te lihet pas shpinë kjo çështje nga se njerëzit kanë mundsi Me bëj i badet di kanë tjetër bashkë me Allahun subhanu wa ta'an Ka mënësi njerëzit Me bëj këta Apo më janë të gjëshu kuptimin e pohimet Si që kanë dohët të njerëzit Se kuptimi i fjales është se nuk ka Furnizu së se kryu së tjetët përveç Allahut Dhe kanë mendu se ma udhuru Dikës tjetët përveç Allahut banë Në në këtë ras, bëjnë shërpë Andaj për nga beri sallallalli e sellem Apo ajete që kanë ardhë Në gjith Sai ti dhe nuk ka kujdes ndaj kësaj në ka muesi me bëj ibadet Tagutin bashkë me Allahun subhanahu wa taala dhe kesha muesi me kanë besimtar. Ndoshta e bën ibadet Allahun, mirë po, njëjtën kohë nëse e ka bëj ibadet edhe Tagutin, apo s'ka mohuën Tagutin, nuk ka bëkufrun Tagutin, s'është besimtar. Andaj edhe kjo ka cin shumica e mushrikve kanë kët ditë. Shumica e mushrikve kanë kët ditë. Besojnë në Allahun bashkë me Tagutin. Andaj Allahu thot: "Wa ma yu'minu aktharuhum billah" dhe sa nuk besojnë Allahun etyra, se në Allahun shumicë e tjera ila wahum musyriqun fatamsadukatin mushrik natëshin ku ne madh ka jetë qëllimi a jetë në vetë shumica janë vetë që besojnë në Allahun subhanu ve tala ta shumica e tyre janë që bëjnë shirkh Allahu subhanu ve tala ta prapë bashkë me Allahun besojnë në diçka tjetër apo i bëjnë ibadet dikujt tjetër në një lloj në një lloj ibadeti i bëjnë tjetër kujt përveç Allahut subhanu ve tala ta dhe mos kujdesin ndaj kësaj na e bën njeriu në shirkh e cësh shkak me humb këto veprat e tij të, të mira, nga se kemi thënë se shirku i humb veprat e mira. Thomas Muhammad ibn Abdul Wahhabi, fa man abadallaha laylan wa nahara, shisha perma na maharat kushaban ibadat, Allahun gjat natës dhe ditës, thumma da anabiyan e pastaj lut ndonjë pejgamber, aw waliyan apo ndonjë mektit ta Allahu, domethënë një i njëri mir, i mirë, ende qbret the vorri ti, faqad itakhadha ilahi il ithnaini, ka marr dy zotra ki person ولم يشهد ان لا اله الا الله ذا سكي نو قادشمو س نو كوتا درuar tjetër për veç Allahut lien e lilahu e madhu po shkse ilah dhëtan aj adhuruari kama yfualu mushrikun nda qabr Zubair 6.5 mushrik tat Muhammedin odrevard do ta tet përkon e ti se siç po veprojn mushriktot te vorri i Zubairit natat i llogaritm shrek ata të cilët natkoh kan sku kan bëj ibadet apo ju kan lut Zuberit apo kan kërku ndër ndërmjetsem taj o Abdul Qadir do flas për ato llut sufite se ata i kan bëj ibadet Abdul Qadir Jelanin thot apo forat ata se ata bëj ibadet Abdul Qadir Jelanin e tjerë dallot këtë dalin nga dini nëse adhurojnë Allahun gjithnatën dhe gjithditën dhe prap shkojnë te or lutet të kan tjetër që nuk i bën dobi pastaj thot wa man dhaba lillahi alfadhahiyatan dhahiyatan dhe kush ther nimi kurbana per Allahun subhanahu wa taala thumma zabaha li zabaha li nabiin au ghayrih pasai shkon da e bon e therni kurban peygamberet në të për pengaverën, më për mua fruta pengaverës, këtë lloj ibadeti, ja kushton pengaverët, ose gjerë jap diku tjetër, faqet jalla ilahe dy tneni, dhe kë ka boprap ka ka bop ibadet di sotra për veç Allahu, domethënë Allahu dhe zotë tjetër do të ka pashirk Allahut, pastaj citon ajetin kul in salati thuajse namazi im, qurbani im, onusuki, ve mahya ve mati lillahi rabbil alamin la sharikalah, sa qurbani im jeta ime dhe vditë ka ime janë për Allahun Zotin e pothuajse i cili nuk ka shok. E çfarë do të thotë Fjallat të aghut Si do të me kuptua E që është kushtë Pre kushtëve të besimit Për me hinje riu në islam Apo me me konë besimtar Kuptimi isaj Apo definimi isaj Që ka e apin ulemat është Kua kullu ma ubi dhe minduni la Zdëgja Apo zdësan që adhërohet Përveç Allahot subhanu wa ta'la Wallu fi wajshin Min aujjil i badah Me një laj për loje dhe të i badetit Në tëtë një laj i badetit Ja kushtoj në ati Dhe hua radin bidharik Dhe a jeshti knaqër me këta Në të ati që ja ke kushtu një lajbadeti Përveç Allahot Dhe a jeshti knaqër me këta që t'ja ban Dije se A jeshti tagut A jeshti tagut Me këtë fjallën I knaqër Në bat me dije se nga kja Në tot, mushrik, të atë qimë mushrik Kanë ba shirk Abo kufer Kanë tanë se u zejri Pre jehudve Kanë tanë se u zejri është djali zotitë Në ato nuk thirret Uzairi Tagut. As nuk thirret Isa al-Rasam Tagut. Por shaka nuk kanë thirrë këtë as nuk janë të kënaqur me atë që e bojnë mushrikët. Apo ndonjë njerëj devocionim i cilë nuk është i kënaqur pasi njerëzit e kanë rritë dhe e kanë bójë vadet. Nuk thirrën Taguta, por Tagut thirrat ai i cilë adhurohet nga njerëzit me një lloj ibadeti, ai është i kënaqur me këtë që e bojnë njerëzit ndaj tij. Ai i cilë e bën ibadet dikan me ruku ose sujud, përveç Allahut, apo me kurban ai është tagut. Në të atë atë aty që ka kushtuar rukun apo sejdën ose qurbanin, ai është tagut. Në madhështinë me kusht mesmë kanë ai kënaqur me këtë. Nëse ka kënaqen i kënaqur është tagut dhe nëse nuk ka kënaqen i kënaqur nuk thirret tagut. Në të atë nëse dikush apo shton i rukun, një ruku apo një sejdë diku tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala dhe ai është i kënaqur me këtë çka e bojnë njerëzit, ai është tagut. Kush kërkon për dikuj tjetër përveç Allahut subhanu wa tala për ati që kërkohat a jansht pagot në dhoti pari e ka bo i badet me rukua së me seshde i ditin dështë ta rukua dhe seshde nuk i ka bo mi po ju shlut diska shka lutet kërkohat vish prej Allahut ke ka bo shirkë Allahut subhanu wa tala dhe ati qka ju ka lut a jansht tagot aj i cili e bën i badet dikan me frik dhe shprejs i friksohet prej ti që shfriksohet prej Allahut apo friksohet se po i ban po ja ndal rrezikun. Nëse rreziku nuk ndalet vetë prej Allah. Nëse vetë Allah ka mundësinë po ta ndal rrezikun. Dhe ti friksohesh prej dikujt se po ta ndal rrezikun, ke veshirtën Allahun subhanuhu te al. Nëse kjo vetëm Allah, se nga frika do të dy lloj. Frikë e natyrshme, çka Allah subhanahu ka lënë trupin e njeriut dhe vast dhe mes njeriu friksohet. Në ata pra friksohet prej luanit, friksohet prej tigrit, ka mundësi mund friksohet prej çeninit, ka mundësi mund friksohet prej ujku, etj. Mirë po, aje që si li friksohet Prej diçkahit dhe me ndonë së aje komën si Mi bondën dhe një të keqë Ose mi ofrundën dhe një të mirë Ose mi andalë rëzkun Palena Allahot Subhanu wa ta'ala Aje ka bo Shërpë Allahot Subhanu wa ta'ala Me këtë loj ibadeti Përshak se una obligohet frikën dhe Allahot Dhe kjo loj frike ju kushtohet vetëm Allahot Dhe kjo është ibadet Nësë ja kushtën dikuj tjetër I kebo shërpë Allahot Subhanu wa ta'ala Lëj i badetit tjetër, në aspektin e respektit dhe në nështrimit, dhe arbitrimit, në ligje tjera, kësh kufër, a bo ka marrë tagut, ka bo i badet tagutin përveç Allahu subhanu wa ta'ala. Në të gjitha ato sistemet të cilat janë jashtë islamit, janë tagut. Thirën islam, tagut. Dhe njerëzit marrë bitrim dhe kja arbitrimi është i badet, dhe jubahet vetëm Allahu subhanu wa ta'ala. Për shdo problem, besimtari këthejhet në Quran edhe në sunnat. Nëse kthehet me dëshirën e tij në disa çeta të tjera, dha marsia albitrim at sistem at kushtetut tjetër përveç Kur'anit dhe Sunnetit, kë ka bë ibadet din kan tjetër përveç Allahut subhanuhu te. Ngase hukme i takon Allahut, gjykimi i takon Allahut. Dhe çdo ibadeti i bë at Allahut, dhe Allahu e ka dhënë vetes këtë. Andaj ligjdhonia është shirku kufur. Ai që i jep ligjdhonia, bën ligjdhonia, ka marr një cilësi për cilësive të Allahut. Ajo ashte Allahu ban li zdhania dhe ai i cili pranon li zdhonin e tij, ju nënshtrohet dhe e respekton dhe pranon ligjin e tij, ai ka voj ibadet i kanë tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Apo moni u tjeta me aspektin e dashurisë. Dhe dashuria është ibadet. Ai i cili ngrit dashurinë dhe hidrimin, dashurinë dhe hidrimin, meqsin larmitsin në diskat tjetër ai ka bon ibadeti kan tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala. Nëse dikush e bën shkak një person dhe për hirrtati të personit don dhe urren, do në të thotë nëse njerëzit e dojnë atë person, gjithataç çka e dojnë atë person, ki llogarit më së vet. Pamersisht janë musliman apo sian musliman, që nuk e këshir, domethënë anon fetare. A është çështet janë musliman apo sian musliman? Që është përcaktuar për një njeri? Dhe tash, krejt atat të cilët e dojnë atë njerin për këtajnë miqë të ti Dhe gjithë atat të cilët e urejnë këtë njeri, janë armiqë të këti Miqësinë dhe armiqësinë e kanë gritë në basë të ati personi, këtë ka boj i badet atë njeri Apo atat të cilët e marën nacionalizmin, kombin, dhe bojnë basë për miqësi dhe armiqësi Dhe se ketë atat që janë shqiptarë, janë vlazni tonë Dhe atat që janë shqiptarë, janë vlazni ton Të kanë bë i badet kombin Gëtë rast kombi është tagut Gëtë rast kombi është tagut Ata të cilët tregojnë misi dhe armisi në bazë partijaka Bazë e bojnë partijin A gjithë ata cilët janë në atë partijin Cilën ashtaj i ka mëq Dhe gjithë ata që s'janë parijis ti I logaritë armëq Misin në armisi në e bënë bazë në partijaka Kje ka bë i badet partijin E ka bë kje është tagut Kje ka imi obligu me bë kufrë në të Ketë cilat mirë në këtë mënirë Aje cili është me një gjematë, me një bashkësi, me një grupë, me një shëshri Dhe gjithë ata të cilat edun shëshri në tina janë meçti Dhe gjithë ata të cilat nuk edun bashkësin e ti, grupin e ti janë armiç këti Aje cili banë ke ka bët tagut, ka bët ibadet atë grupin të cenë Se kitë loj dashurije dhe kitë loj armisije Ketë loj armisije dhe këtë loj armisije Bënë vetëm për Allahun subhanu wa ta'ana Në th Me kuptu fjarën të agot, do të me kuptu në këtë moni. Kërë thotë Allahu se më me jekë furbit të agot, i këshë banë kufrën të agot, do të këptojmë se Allahu në ka obligu me bë kufrën në gjithë të këtë dojtë të agotit. Dhe se nuk është tagot vetëm se me bë kërë banë me prejtë të vorrit, apo më lut Atina apo më bosejde apo ruku ka mundsi në aspektin e dashurisë më dar njeriu me botë të ngut andaj allah subhanahu ta para mend sura tubakar ket loy kufre ka thanu minanasi me yatekhidhu min dunillahi andadan yuhibbuna hun ka hubbillah dha ka prenza w minanasi me yatekhidhu min dunillahi selat marin perveca allahut zoti atyir pastaj ka vazhduse çfar moni marin ka than yuhibbuna hun ka hubbillah e doin ashte tysh doin allah ndaj kjo as loy i kufrit i shirkut ndashuri nese don dikan Ashtu që është e danë Allahun, kebo shirkë Allahun, subhanu wa ta'ar. Se që thamë, edhe misia dhe armisia nuk ngritë edhe vetëm se në këtë basë, që është e të besimit. Gjithë ata të cilët janë besimtar, janë lazniton, dhe gjithë ata të cilët që janë besimtar, nuk janë lazniton. Gjithë ata që janë musliman janë mitështon, dhe gjithata ato selet nuk janë muslimanë janë armëqston. Këtë monir është aqida besimi i pastë në këtë monir të bani ibadat Allahun me këtë lloj dashurie, kjo miqësi dhe armëqësi është për Allahun subhanuhu teala. Në ata selet që kanë besuar Allahun dhe nuk i bojnë shirkatë, ata janë miqton. Dhe ata selet i bojnë shirka Allahut apo nuk e besojnë Allahun, janë armëqston. Këtë kjo miqësi dhe armëqësi është ibadet e cila bëhat vetë, vetëm Allahut subhanuhu teala. Nëse ngritet në diçka tjetër përveç Allahut subhanuhu teala, subhanuhu teala Atër dije se është shirkë Apo është besim në tagut është besim në tagut Dhe se fjallë a lajre e la la Nuk i ban dëbi Andaj gjithë atë të, të cilët Jë nështrohen Sistemeve Kushtetutave Qeverive të kufrit Dhe të zulumit Cilat janë Jë nështrohen Dhe i respektohen Dhe i dëshiro, dëshirohen Të arbitrohen atë o ligje Dhe arbitrohen atë o ligje Dhe luftohen për atë o ligje Dhe i mbrojnë atë o ligje janë murteda dalin nga dini edhe nëse thëjnë la idaha ilallah gjithë nuk i bëndëbih për shakse ajo është tagut në të sinën Allahu në ka obligu me bëhë kufrën në ta asë më smi u besuë për këndraze me e luftuë edhe mishtë të saj edhe pasus apo ushtrinë ati tagutit siç kanë vepru jehudit dhe krishtarat të cili kanë marë pritët e tyra për zotra siçka arna ditën عدي ابن حاتم ائتي كأرطى بيغمبري صلى الله عليه وسلم ودكا سين فيلستار الاسلام ائتي nuk ka dit nuk ja ka kuptu edhe tauhiden dhe me vetë ka burt një krich te ka arte peigamberi sallallahu alaihi wasalam dhe peigamberi ka thonja adi thonja adi heka aptut se nuk paën val me vet e ka pas krichen dhe ka hek pastaj ka lexu peigamberi sallallahu alaihi wasalam ittakhadhu ahbarahum wa huwa ahbarahum arbadan min dunillahi a fol për jehudit, nota a jeti për jehudit dhe krishtart, se priftat e tyre i kanë marrë për zotra përveç Allahut subhanuhu teala. Izadiu, cilësin krishtar maharat, ka thonë ja rasulullah, ma kunna na'buduh. Ne na nuk i kemi pas bur ibadet. Ne nuk i kemi bë ibadet ata. Nga se ka kuptuar se ibadet është tju bish në sejdë ose ruku, apo apo tju lutesh. Adib ibn Hatim, pasi që ka qen fillestar në islam, edhe sa ka filluar sa ka pranuar islamin, ende se ka kuptuar të kuptimin e fjalës ibadah, ibadat që ka të nëtot andaj ka thonë ja Rasullullah na në ku këmi pasbo ibadet ata ka thonë për nga mveri sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallam ata kur, jisand, kur e ndalëshin një sand kur e ndalëshin e që nuk ka qenë librin e Allah e i respektojshin ata e logaritë që edhe ju haram të këtë apoja Rasullullah e nëse ata u alejojshin një sand u abajshin halal e që nuk ka qenë librin allaut, juh, e Allah edhe ju e logaritë që halal ka thonë po kjo është ibadetit të cilën ju këto lloj pranimi halldalesës dhe lejesës është ibadet i cili nuk ju bëhet vetëm sa Allahu subhanuhu teala. Andaj yjeudit dhe krishterët kanë bën këto lloj kufre, këto lloj shirku, ngasë kanë pranuar ndalesë dhe lejes prej pritave vetë, vetë. Edhe i kanë respektuar këta dhe ju kanë shtru dhe i kanë pasur ligjet e tyra, kanë dal prej dinet. Andaj çdo legjë tjetër që pasohet përveç dinit Allahu subhanuhu teala, të gjitha ato që ju nështrohen dhe respektojnë dhe arbitrohin nga të ligje me dëshirën e tjero ata dalin nga feja Allahut Subhanu Matar kjo vazhdon edhe për haqëllar në tëtë nëse hoqëta ban halal në senë që ka tjetë dhe që është haram në Koran edhe në sunnet a e ta ban ti halal dhe tele jo në ban halal edhe vejpër se hoqëta ka balat te ke marë për zëtë hoqën përveç Allahut Subhanu Matar nuk e bëku frën tagut dhe a jenës tagut apo kretarët e partijave si tam, apo gjematet apo ti rroket se labon kët moni kët lloj i ibadetes në anë sipërtyje që ju kushtohet përveç Allahut është kufër apo shirq ti u bën atë Allahut subhanahu wa ta'ala. Natat çdo gjë që ka duhet për hit cenjës vet është thanut. Përveç Allahut subhanahu wa ta'ala, do të çdo gjë që do të mudosh për hit të Allahut. Nëse do ndekan për hit disa tjetër, natat për diskatije e ka ngrit mësinin dhe armiqësinë jo për Allahun, por për diskatijën përveç Allahut, dihet se ke bëj ibadet tjetërkan përveç Allahut subhanu ve teala. Andot at ibn Temia rahimullah, fel ma'budu min dunillahi idha lam yakun karihan lidhalika taghutun. Ai thotë, "A durohët përveç Allahut subhanu ve teala. Nëse nuk e kanë bëu presion, nuk e kanë shtimë dhun që ta bën atë, ai është taghut." W le hada samma an-nabi sallallahu alaihi wasallam al asnama tawjid fi al hadith as sahih. Andaj pengamberi sallallahu alaihi wasallam ka llogaritut lutat i kaqyt në hadith sahih se yan tawaghit ata ka përmend ve yetbe man ya'budu at tawaghit at tawaghit qotha pengamberi sallallahu alaihi wasallam sddiqen e kërmetet ata që i kanë bëj ibadat tagutat do t'i pasojë në atot lutat pengamberi sallallahu alaihi wasallam kaqyt tagut për shkak se janë ndrurë përveç Allahut ual muta fi ma'siyatillah ma dhaaj që respektohet makatet e Allahut ato ka obligu ndër makat apo trefan të bësh makat dhe ti ke pranu makatën e tij ve ban halal atash kai ka bo halal e kemor për zot përveç Allahut dhe ai llogaritë të tagut. Wal muta fi itiba' ghayr al huda wa din al haqi, سواء kan maqbulan khadar wal mukhalif likitab Allah. Aticiu nën shtrohen njerëzit apo e pasojin fjalën e tij e që nuk ka udhëzim i Allahut subhanahu wa taala vdinë të vërtetë, qoftë ai i pranum librin e Allahut apo mos qoftë pranum, mbi për shkak da shurisi që ndajti të respekton atë fjalë dhe llogaritë lejuara, nëse është ndalesë apo mendon se obligohet pasimja se fiale vetem sa ja ka obligu jo se Allahu ja ka obligu li amri fa huwa tagutan ayash tagut w li hada sumya man tahawkama ileyhi mimman hakama bighayri kitabillah tagut antata ibn tamia sa tu aet cil ai ne ta cilen arbitrohen njerzit pervec ligjet allah subhanahu wa taala logaritet tuhet tagut wa samalla allah firaun wa adan tugah dasalla allah ka tuet firaun de poplen adit tugah نستثوذ تيمنا كايني رحمه الله الطاغوت <سؤال> طغوتش كولو كل ما تجاوز به العبد حده نجد جا تشا كالن نيريو دمطان اسبيكت نجو سورتش كا لان كوفينن ا تي من معبود او متبوع هذا ناضريم ا بون باسيم او مطاع او اسبيكت فطاغوت كل قوم من يتحاكمون اليه غير الله ورسوله طغوتش apo tagut janë të gjithë ata në të cilën arbitrohen njerëzit përveç Allahut dhe pejgamberit. Në ato kthehen në ligjet e tjera përveç ligjit të Allahut dhe pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam, gjithë ata taguta. Lah, Allahot, janë taguta. Aw ya'budunahu min dunillahi, apo e adhurojnë dikant tjetër përveç Allahut, ai janë tagut. Aw yettebi'uha la ghayra basiratin min Allah, apo e pasohin pa dituri nga Allah subhanahu wa taala, domethënë pa ardhmë dituri prej Allahut për atë punë për me pasu dhe ata e pasojnë e marrin sogad heshtura. Dhe pasojnë në çdo gjë, të llogariten çdo rast që ata ai do të, të mukthi. او يصيعون فيما لا يعلمون انه طاعه لله apo e respektojn ata i ulën shtrohen fjalve tina et se nuk e din se esh respekt i bën vetem allah fahadi tawagit tawagit alalam qtyan tagutat e botës idha taamaltaha w taamalt ahwal alnas nes men don ne kto that nuk qayimi dhe sikon gjëndën e njerëzve meha raitë aktërhom dot shësh shumisën e tyra adelu adilumin ibadate llah ila ibadate tagut dot i shpa skandal nga adhurimit qe bvat allahut dhe antijaboi ibadetit tagut uan tahakum ila allahi wala rasul dot atselt ik nga arbitrimit e allahut dhe ti dërguar i ti ila tahakum ila tagut dot i jese kan ik nga arbitrimi ne ligjen e allahut dhe te fjala pengaverit ne ligjet e tagutit uan taati u mtabaati dhe ka në ik nga respekti që du të ju batë Allahot dhe pasimit për nga mbejit Rasuli ila ta ati të taguti në respektin që e bëjnë tagutit dhe ata e pasojnë Nëtot, këtë fjallët tët ibnu Qajimi Allah, para 700 vjetëve Nëtot, gjendja muslimanëve para 700 vjetëve fletëse apo gjendja njerëzve që ka qenë amë që shumë mizë e njerëzve tëtë janë të eboj i badet tagutin dhe nuk janë të eboj i badet Allahot me rëveshta se ku janë muslim a dhanë dashën atko kanë çën ulemat ka pas dituria ka çën më e hapur thirrja ka çën më e hapur një oritë të radios islamike ka çën më të mëdhaja megjithatë ka çën halli të tyre në këtmoni kombe halli njerëzve të saj told muhammed ibn abdul awbi at tagutu amun fi kulli ma ubida min dunillah tagut është fjalia përgjithshme dhe i përfshin të gjithë ata që adhurohen përveç Allahut subhanuhu teala min ma'budin aw matbu' çadhurohen apo pasohen apo muta apo respektohen filloi ritaatullah wa rasulih natat ce ashmakat ce nuk osht respekt ndaj Allahut dhe treguar të ti i tij pe ato mut dhe thirrën tagut. Mënyra pasi se folëm se ushti i ditë është kufri i tagut, mohimi i tagut, atëherë duhet me ditë se në çfarë mënyre bëhet kufri në tagut. Kufri në tagut do të jetë e para me qënd me bindjen e zemrë dhe të kesh në zemër armiqsi edhe urrëjtje ndaj tagut pasu uzve ti, u shtrisi, aty që ndonjën në ndih, ndih muzve ti. Kjo është e para, dhe kjo është vepra me e vogur që ka ti dosh me bërët në gjderast. Në të tëtë armici, uretje, mohemna të që ka të rrëtaj, dhe logaritja tjyre si mos besimtar, dhe lufta kundër tjyre të tëtë ketat të që ka janë, që ka në boj me zemrën, kjo është ajo Rejtë i më ingushti besimit që ka të dëshme pas në zemër nëse nuk kemë mundësima të e pa Nga se s'ka mundësi dikushme të sundu zemërën Nëse bënë dhunë, presian, ka mundësime të ba në fjalë të tua dhe në gjimtyrë të tua, në vejprat E që të tënda është të ndë njëhet s'ke mundësi me të regu këta Mi për në zemër, Allah subhanuat nuk e ja ka liua as një njerit me pas më sundim mi zemër në dikujtë dhe këtë ke mundësi ti me fshefën zemrën tonë. Në rastet kur ti nuk të afrohet, nuk ke mundësi me të gruptë me gjuhën tonë, dhe me veprat tua, për shkak presionit dhe dhunës që është mbi ti, atëherë ti të mbetës pa qoftë ta kesh në zemër për të ekszistuar besimtar, për me qenë si besimtar, për me qenë musliman. E që do të thotë se ai i cili, atij që bëhet presion në këtë punë, edhe ka lënë presioni dhe ata që ai tash ti mohon, nuk e thotë kta me gojë dhe nuk e thot me vepra. Po kjo kalën edhe në zemër Filon mësë me urejt Tagutin dhe pasus të ti Dhe filon me i dasht Ato me zemër Në tëtë filon miqësia me Në zemër në ti nda i tyra Ki person nuk ka arsia edhe nëse ka dhul Në bikërië edhe nëse ka presion Për shak se presion i është ba vetëm Fjallë edhe ndurë në, në gjimëtyr Nërsa nuk ka mësime kalu edhe në zemër në ti Ka se njerëzit nuk e di se qëfar ka në zemëra Nëse ke kalanë edhe me zejmë Re banë këta shka e karkojnë ata Dijet s'ma se nuk është besimtar E dyta është Të thëtë këta me goj Në dhe të kjo me goj është Kur s'ka presjanë Nuk i banë dhunë mbi krye Aja është të treganë kufrin Në dhe të mohën Në bën kufrën të agut Të banë Të këfirë Të bën këfirë atë tagutin Mështë të më lagarit si besimtar Të reganë Me gjuë distancën nga e, se distancohet nga e, feja e tij, pasuesit e tij, robrit e tij, ushtria e tij. Natët kjo është ajo çka kërkohet prej tij, prej besimtarit me bëmë goj. Siç ka në ardha jetë, ku Allah subhanahu wa taala ka obliguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me thonë me vogjte, ajo ka thënë: "Kul ya ayyuhal kafiru, thuwi au you kafira." Senanukadrojm atë çka ju adhuroni. Për kjo është ky distancim. Kafira, millorit kafira të cilët adhurojnë tjetër kan përveç Allahut, distancim nga ibadeti e tyre distancim nga sotrat e tjera distancim nga austria e tjera ne thot vetem se armisi edhe urrejte apo fjala allah subhanahu wa taala e se thot kat kanat lakum uswatun hasana yuken ishemboltir te mir ne ibrahimin fi ibrahima walldina ma'hu den ibrahime den ata tjan me ta اذ قال لقومهم قرئثان popolit yira اننا براء منكم nei distancohemi nga ju largohemi nga ju w mimma ta'buduna dengaja cha'dhurani min duni la pervec Allahot te farna bikum bojna kufroni ju shanse ni taguta tash ndat ju kanthona se na bojna kufroni ju kufrna bikum w bada baina na w baina kum al'adawa dmasneva dmasyufsh ash tash armisi w albaghda doreta abadan për gjithmonë hata të besoni بالله وحده dheysa të bësoni vetëm në Allah subhanahu wa taala. Natat që munir bëhet kufrin tagut. Pasa asaj që është me zemër bëhet në këtë mënyrë edhe me gojë. Do thot Allah subhanahu wa taala an ketajet na tregon se kemi shembulltyr në çështjen e besimit, çështjen e besimit në Ibrahimin alayhis salam dhe pasuesit e tij. Dhe se na jimin fe në Ibrahimin alayhis salam në tauhidin e tij, domethënë tauhidin e pastër beqiden e pastar besimin e pastar dhe se ai kemi shëmbulltuar nata fjalë të cilën e ka thon Ibrahim i popullit vet. Natat nëve na obligohet me thon këta, këta fjalë, gjithatë ato të cilet kanë dalë nga dini apo ata të cilet nuk janë besimtar, më tregua Amiciin, hada writan kundërtij. Dhe se nuk ik nga kjo, përveç se ai i cili është me dialekt, nuk ik nga kjo, vetëm se ai që është me dialekt, apo nuk është mirë me mend. وشكاسا الله سبحانه وتعالى قال ومن يرجو امله ابراهيمه وذوك يك غفهه ابراهيم الا من سفي نفسه فرث ساعتي ائتي اشن ما دياليه قرن حديثا معاويه بن حيده حيده قال قلت يا نبي الله تاتي تهاش peigamberi sallallahu alayhi wasallam وا ديرغو لي الله بما بعثك ربك الينا ماتشكات كديرغو الله تكنا قال بالاسلام ثم قدرومه اسلام قال قلت وما ايات الاسلام tashcilat jan ato ayetet shenjat e islamit qala an te qul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha os thuash eslamtu wajhi ila llahi azwajan ya darzaif tiron apo veten time allahut subhanahu wa taala wa tkhallaitu e the distancohem nga shirku pasuste shirku dhe nga jo besimtarte wutqima ssalah wa tuti zakat ta falish namozin dhe ta yapish zekaten natot Për lotin e distancohesh nga tat pejgamberi saulsalam ka treguar se kjo është përcënja e islamit që njeriu mundet me dashnë sah besimtar kur ai dorëzohet Allahut subhanu teala dhe distancohet nga shirku dhe pasuesi shirkit dhe tregon armiqësinë dhe urrëtin urrëtin kundër tij. Thati ibn Timia rahimallahu fala yakun almar'u muhidan illa bi nafyi shirk wa albara'ati minhu wa at takfir man fa'ala senyri usqamu simakan. Çka e nëshmëron Allahun subhanu teala vetëm kur ai e mohol shirkuën ban kufrn e shirq dhe bëraje men distancohet nga shirqji dhe i bën tekfir i bën jo besimtar i llogarit sic i besimtar ata të cilët kanë bën shirkun dhe dhe e kufrin dhe monira e tretë apo lloji i tretë që la kërkohet për me qen argument se njeriu është të bë kufrn tagut është me veprë ndon ta duhet të dhëtë bën ta bësh këtë me zemër me fjalë edhe me veprë e me veprë është ti izolosh ta ndash veten nga mushrikët të rjosh nga ata, të luftosh ata, pasuesit e tyre dhe ushtrinë e tyre. Nëse nuk kthehen, do të thotë në Islam, obligohet lufta kundër tyre dhe me zhvetirë dhe ndihmuesve të tyre. Thot Allah subhanahu wa taala, "Walladhina jastanbu'ut taghut, ata të cilët i largohen tagutit an ya'buduha, çmëstazdhurojnë, do të largohen çmëstia dhurojnë, ata nuk i bëjnë ibadet, wa anabu ila Allah." Dhe kthehen te Allahu, lehumul bushra, fashbeshir ibad, për ata që përgzima, andaj përgzoj robrit Allah subhanahu wa taala. Si ska ansurat Teova, faqatilu a'imata al-kufri innahum la aiman lahum, dhe luftani kokat e kufrit, per shkak se ata nuk kan besim, ndersa i kokat e kufrit janë tagutat. Po ashtu fjala Allahu wal yajidu wal yajidu fikum ghilza, dha la tajaina yu ashpartsi, do thot jo me çin vut me ta. Apo fjala Allahu ya alladhina amanu la tatakhidhu al-kafirin awliya, o ju të tselat keni besuar mos i merrni kafirat per meç, do thot duhet mi llogarit armet se dhe me treguar me si kontrtyra. O eqtë fjallë Allahus, më e dhe vë meni jetë wallahum minkum, fa innu minhëm, a iqtë ili merë për juë, për meqë ata, a iqtë për tjyna. A bu fjallë Allahus, la tëtëtëk dhu aduë, aduë këmë, mëse mërni armikon tëm, adha armikon e ju eulia, për meqë, të lkovën e ilajnë bërë mëwadda, që të të të të të të të të të të të të të të të të të të Boku fran Tagutish kur në mba të mba në zemrat tona mba ta ramban armiqsi dhe urrejtë kundër tijra dhe distancosh nga ta, pastaj kthe shpreh me gojë dhe kthe e bën edhe me gjymtyr, me vepra, kjo është këtë dëshmi se ti ke boku fran Tagut. Se të kan fjalë së Tagut ësht, në aspektin xhosor, ash problem te musliman, a lejohet të tuhet me muslimanit apo nuk lejohet. Në aspektin xhosor fjalë për fundin e taulnesav, në aspektin xhosor Nëse një për dheqës musliman është zlomqar Lejohët në aspektin gjohësor Me i thonë tagut Për shak se tagut është kalimi i kufive Dhe kur t'i kalon kufit Dhe banë në zlom Lejohët në aspektin gjohësor Me i thonë tagut Ndërsa kafirave Apo dheqësave të selet kanë dalë prej dinit Lejohët edhe në aspektin Apart në definimin Apo në terminologi Në aspektin e kuptimin terminologi Lejohët me i thonë tagut Për edhe më u thon që taguta, nësa për fjalën që tham se lejohet muslimanit në këtë rast nëse e kalon kufetin e thuat tagut, bash rasti senkon, Haxhaxh ibn Yusuf al-Thaqafit, ka pasur muslimanë të cilët e kanë thirr Haxhaxhën pagut për shkak zëdhullimit që kanë bënë, mirëpo kanë pasur për çelëm tek firin e tij se ka që ka dal për e fes, pa po kanë pasur për çelëm atë kuptimin ngjossor se i kalu kufetin. Elabsa autori i kësaj shkrimi thet se kam shikuar gjitha kuptimet e fjalës tagut që kanë ardhur për anë dha sunneth se ka nartë këtë matë kuptimin, terminë rëgjek, dhe se i qunë atët cilët ka ndalë nga dine, nga feja. Shë Allah përsa në të përfondoj me këtë kusht, gjawën e arqë me vazhdoj me kushtin e dituris, wa subhanë këllamu me bëhamdi kështë dojnë, la, la, la, la, në kështë të përkot, huvilej.